Знаю і бачу все. Я ж бо не чоловік, а дух. Кватися гетьмани поки ще не пізно. І кривоніс. Ще й кривоніс? Ти, може, й про мене? Воно вже каже, що мої джури та дівки перевдягнені. Ей, Іванці, Демку, коний мені і сотню гетьманську зі мною. Бачиш їх? Іванці, Демка. Не дівки ж? в усаті, мордаті, сонні. Хіба дівка була в сонна біля гетьмана. Але димкою Іваниці вірвались до шатра з таким шевестом, так гаркнули на послуг батька, так блимнули своїми вирвами, що дух самій лівщезнув, наче не було його тут. І мої джури знитямлено перезиралися, чуючи, як я говорю з кимось неприсутнім, чи то сам до себе, чи ж у сп'янінні? Тоді я підвізся і грізно тупнув на них. Ще довго там. І отце Федора попросить, щоб зі мною... А тоді вскакав, мчав, летів понад землею, Через усю Україну, нічий день, без доріг, без спочинку, без зупинок, Летів поперед усіх, осібно від усіх. Ніхто не наважувався наблизитись до мене. Всі відставали шанобливо й налякано. Я ж не помічав нікого і нічого. Мені праглося досваритися самим вам під його духом, договорити недоговорене, досперечатися про те, про що не досперечались. Шкода молити. Я казав йому, чи ти знаєш, що таке битва, і що означає сила на силу і кров на кров? Ти йшов з нами, маючи каламар за поясом, а меч несли інший. Твоя рука не мала нічого тяжчого, запросто писала. Чи ж тобі нас судити? Змалку мав справу з книгами, тоді був скребент аж до смерті. Чи тобі відомить те людських, що про нього сказано пророка Самоїла? Слухай вимагання людського в усьому, чого бажають. Але самій дух нависав наді мною тяжкою хмарою, не відступав і не лякався моїх слів, а насупроти виставляв знову ж з книги пророка Самоїла. Господь, бо дивиться не так, як чоловік. Чоловік, бо дивиться на лице, Господь вже дивиться на серце. Зазирни собі в серце, еть мене. А я ти робиш, що зазирав собі в серце. Було воно вже не моє, було нічиє, належало всім. Як сказано... І скупились коло нього всі злиденники, і задовжені, і всякі невдоволені люди, і зробився їх отаманом. Забув про себе, став усіма, піднявся над усім світом, а хто це може зробити? Он ти навіть по смерті лишаєшся мстивим смертним чоловіком, хоча й колиш мені очі мстивістю. Не можеш забути, що такі, як Ценко Забуцький, не порятували тебе під жовтими водами, не захистили, покинули непохованого. А хіба один самков був такий? Під жовтими водами переможені кинули вбитих, бо втікали. Переможці ж не мали часу зазирнути в лиця вбитих товаришів, бо квапилися закріпити перемогу. Так я і не побачив тебе самі, і не знав, що ти вбитий. А Семен, коли знав та бачив, не мігайте часу на тебе, бо поспішав за мною, за своїм гетьманом. Прозвали його Забудським, бо все забуває, добре і зле. Але чи ж він винен? А тепер знову робиш його винним за все, що діється в розкликотаній землі. Так ніби він один, ніби він, той Господь Бог, про якого сказано. Він воздаватиме відомщення й народам, бо поки не понищить сон мухнобителів, і нестокрушить скіпатрів неправедних. Та в тупаті коня, в хлюпостінні вод, в пошумах дереві тихих скаргах трави під копитами, вчувався мені голос Самілів, що летів наді мною невідступне і незнищенно, мов сумління моє, ніби вічне нагадування, і прокляття, і над мертвими невозбрани благодаті, невозбрані так, ніби я розбраняв і радувався мертвим. Скільки ж разів сам уже був мертвий, убитий, понищений, пущений у непам'ять, і ніхто не помічав того, ніхто не хотів знати. А тепер побачили мене живого і вознесеного і запрагли звалити на мене всі провини. «Шкода говорити!» Не знаю, коли й прискочили під нестер ваш, вранці чи ввечері. Згадую лише, що світ був задощений, моби у сльозах, і обрії потьмарилися, і нічого не видно було. Тільки білий деревій жалібно хилився під твердими копитами коней наших. Білий деревій, яким здавалося того літа, проросла вся Україна. В самий Тульчин я не поїхав. Передмістя зване Нестерваром було спалене дощенту. Холодний чад віяв із засельниці. Мені вже до знайомий був той дух паленизни, щоб я мав охоту зайве разом з ним утішатися. Замок височив над паленизком закиптюжений, пошарпаний, але цілий, і там муравлилася безліч люду. Понад берегом сельниці горіли вогнища, поміж ними теж панував великий рух люду, безладними тушняв, вештанні туди-сюди, збудженість віддати радісна, переможне піднесення. Я зупинився у простій селянській хаті, ще й долівка була свіжопомазана і притрушена зеленою травою. Покликав до себе отця Федора, а осаволан звелів шукати сотника Симка Забудського, або хоч якихось козаків з його сотні. Мій духівник отець Федір звикли до неспокійного життя гетьманського, Ніколи не дивувався, коли вдень чи вночі, в спеку чи в святу, доводилося сідлати коня, пхати в цакови в священні книги і вирушати, не знати, куди і на який час. Чорна ряса на царі Федері.